Om teknik. Radio Shore's program där du lär dig mer om tekniken du använder varje dag. Välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik på Radio Shore. Vi kommer fortsätta denna serie som vi började förra veckan med där vi pratade om lösnod. Med mig här idag, jag heter Joel Oscarsson och med mig här idag har vi Linus Wahlberg som tog lite ledigt två veckor här. Precis Efter första medverkan Ja, så, så. Det, är din, det är din andra medverkan Ja, jag ska, jag ska vara med nu fram eh, Framåt Framåt, ja, ja. precis Så det kommer nog bli jättetrevligt tror jag Det tror jag, absolut mm. Som sagt, den här veckan ska vi fortsätta prata om lösenord Ja Och eh, idag ska vi fortsätta prata vidare om Hur lösenorden Hur de hanteras av ägarna av systemet Som man ger lösenordet till precis. Om det kan vara hemsidan eller någon server av något slag mm. Vi kommer att prata lite om lösenordsledtrådar och säkerhetsfrågor som vi också kommer att ta upp. Yep. Vi kommer även att prata lite om någonting som faktiskt hänt under den senaste månaden. Lite aktuellt. Det är lite aktuellt. Det är ett läckage från ett stort mjukvaruföretag som heter Adobe. Mm. Bekant. Ja, visst är det. <laughs> och så kommer vi prata lite om flerstegsverifiering som det heter. Just det. Det ska bli trevligt. Det tycker jag. Där hör ni alltså låten Jubel av gruppen Klingande, en eh, heta listanbubblare här på Radio Shore. I det stämmer det, stämmer. det är programmet om teknik med mig Linus Wahlberg och med Joel Oskarsson. Ja, precis. Och vi ska fortsätta prata om lösenord den här veckan som sagt. Ja. Och det första jag ska prata om kan låta lite konstigt, men det heter faktiskt hashfunktioner. Det låter lite konstigt kan jag känner. Ja, hashfunktioner heter det. Mm. Eh, och vad jag kommer snacka om kommer att vara MD5 och SHA1. Detta är exempel på hashfunktioner. Det skulle kunna vara exempel på hash också, eller på olika ja, förvarkningssubstanser. Låter... Ja, det låter Det, det är så. Väl så man säger kanske. Ja, substanser. substanser. Mm. Ja, <laughs> det är äh, alltså inte. Det är inte såna substanter, Nej. utan det är funktioner. Vad, vad vi vet. Vad vi vet. Det är matematiska funktioner, eller? Ja. Mm. Och de används av servern eller systemet eller hemsidan. De som har hand om kontot och lösenordet som användarna använder sig av. Mm. Hash-funktionerna är väldigt intressanta. Mm, okay. De består nämligen av algoritmer. Givetvis. Ja, precis. Som kan ta data och sen bryta ner den här datan till en nyckel mm. som består av 128 bits. Mm. Och de här 128 bitsen beskriver den här nyckeln som består av 32 tecken. Yep. Okay. Och den här nyckeln är unik för det som vi la in innan algoritmen. Om man säger så. Det man kör algor genom algoritmen. liksom. Ja, precis. Mm. Eftersom den har en viss längd mm. och man kan ta in liksom vad som helst in i den här hashfunktionen, så är det möjligt att det flera olika saker har samma hashresultat, Just ja. för att det inte finns så många alternativ i den här slutnyckeln Nej, som du gör innan man lägger in den. Ja. Men på grund av den här nyckelns längd så är det nästan orelevant för att det är otroligt svårt. Om man tar någonting, kör igenom hash-funktionen får ett resultat så är det otroligt svårt att hitta någonting mer som skulle få samma resultat. Nej, just så. Så även om det existerar så är det väldigt väldigt svårt. Mm. Samma, samma grej finns typ med husnycklar. Jag vet inte om du visste det. Ja. men Det är, finns faktiskt troligen med nästan all säkerhet, väldigt många fler nycklar än din nyckel som passar i ditt lås. Just för att man inte kan göra så jättemånga nycklar. Alltså de här med samma sorts som ser exakt berg? Som ser, ja, precis, ja. Som ser exakt likadana ut som din nyckel. Okay. Men eh, troligheten att någon ska lista ut att den här nyckeln är precis likadan som Linus. Ja. Den är ganska liten. Ja, okej. Okay. Mm. Så samma princip finns här. Mm. Troligheten att någon ska kunna hitta Utgångspunkter som ger samma resultat Är otroligt liten ja, Så det, gott som ja. omöjlig mm. Ja, de här hashfunktionerna I alla fall De är på sitt sätt Intressanta, för de är så gott som Omöjliga att dekryptera Man kan bara gå åt ett, ett håll Skulle man kunna säga När mm. man körde igenom data, genom den här hashfunktionen Så kan man inte gå tillbaka åt andra hållet Kan inte, eller är det väldigt svårt? Det är otroligt svårt så Okej. I princip ja. så kan du inte det. Nej. Eh, så med resultatet från en hashfunktion så kan du inte lista ut i princip vad det var du började med. Aha. Så länge du inte har ett resultat, eller det som vill la in i hashfunktionen, så länge du inte har en kopia av det. Ja, just det. Så att du kan själv köra det genom en hashfunktion och se samma resultat. Ja, precis. Mm. Det är som sagt en enkelriktad gata skulle man kunna säga. Mm. Harshfunktionerna är också intressanta. Och det värde man utgår ifrån aldrig har någon synlig koppling till resultatet. Okay. Så om vi skulle säga att vi tar en jättestor bild som består av jätte, jättemånga punkter varje yep. punkt har olika färger. Ja. Om vi zoomar in och tar en punkt och ändrar den från ljusgrön till mörkergrön mm. och sen så kör vi de här två bilderna som vi har skapat mm. kör vi dem genom första och, först och andra versionen. liksom. Ja. Precis, ja. Så kommer du få två helt olika resultat från de här hash-funktionerna. Okay. Även om det vi började med var väldigt lika varandra. Liksom. Ja. Så det vi börjar med har nästan ingen koppling, inte som vi kan se i alla fall, till resultatet. Förstår du hur det här fungerar? Nej. Nej. Det är otroligt, otroligt komplicerat. Ja, jag mm? kan tänka mig det. Ja, det, det kan jag förstå att det kan göra. Ja. Men eh, eftersom vad man än tar... Om vi har en sån bild som är jätte jätte jättestor, mm. alltså flera gigabyte stor stor bild ja. och kör den genom en hashfunktion så kommer vi fortfarande få en nyckel som är 32 tecken långt. Okay. Och det är rätt praktiskt för just servrar och system. För det är nämligen så att lösenord sparas inte på hemsidor utan Nej. det är hashfunktioner där man börjar med lösenord, haschar den genom en hashfunktion. Hash, ja, mm. hash nu. precis Så tog man resultatet och sparade det på servern. Ja. Så det är rätt praktiskt när man ska spara, mm. för allting är 32 tecken långt, hur stort det än är. Ja, just det. Så på så, så finns det faktiskt en, skulle man kunna säga, ekonomisk vinning med hashfunktionerna. Just att man inte behöver oroa sig, oroa sig för hur mycket plats de tar. Mm. Mm. Och eh, efter en liten låt här så ska vi prata lite mer om vad som händer med de här funktionerna och lösenorden. En låt med en lite osäker titel den snabbaste karotta i alla fall jag vet inte om det uttalas carrot eller karotte men med Join the Riot i alla fall och det är också en sån här heta listan-bubblar här på Radio Shore Det är det missan Nu ja. ska vi fortsätta prata om hash-resultat hash-funktioner <laughs> ja. Ja. Och nu tänkte jag att vi ska prata lite om hur hash-funktioner används mer på systemsidan mm. Nu har jag pratat lite om hur de fungerar Precis. och vad de gör och vad det är och vad det är. Ja. Det är alltså en hashfunktion är ju alltså att man tar någonting, för den genom hashfunktionen och får en beskrivning av den genom 32 tecken. Precis. Och den här hashfunktionen är väldigt unik för sig själv. Men eh, den har även en väldigt, väldigt komplicerad koppling till vad det började med. Mm. Ja, så eh, vad är det då hur används, hur används hashfunktioner och lösenord i vardagen? Det är ju så här att när man ska registrera ett konto på en hemsida eller i ett system på något sätt yep. så behöver man ju ange ett lösenord. Ja. Och det här lösenordet, när man skapar detta så förs det genom en hash-funktion. Ofta är det då 128 bitar. Detta är en så kallad MD5-hash. Okay. Det är den standarden som beskriver hur själva envägsfunktionen ska arbeta. Ja. För den här MD5-funktionen funktionen är publik och öppen för alla för att veta hur den fungerar åt det ena hållet. Okay. Det finns nämligen ingen beskrivning för hur det går åt andra hållet. Nej. Utan Eftersom alla vet hur man gör så kan alla även använda MD5-funktioner MD5 mm. och föra den genom sådana här hash-funktioner. Så som sagt, när man an registrerar sitt lösenord så tar sajten som man registrerar lösenordet på och för lösenordet genom hashfunktionen. funktionen Den får 32 tecken som resultatet blir. Och denna strängen av siffror och bokstäver och tecken den sparas på servern. Mm. När användaren sedan besöker sajten för att logga in så sker faktiskt samma process. Användaren skriver in sitt lösenord. Lösenordet förs genom en hashfunktion Och hashfunktionens resultat jämförs med det resultat som har sparats på servern. På, de användarna, man på det användarnamnet ja. användarnamn. Ja, precis. För den användaren. Mm. Mm. Just det. Detta betyder alltså att själva lösenordet i sig sparas ju inte på servern. Nej. Utan det är en hash-funktion av lösenordet som sparas på servern. Med andra ord så vet inte sajten nödvändigtvis vad lösenordet är. Nej. De vet bara vad hashresultatet av det lösenordet är. Just det. Och eftersom hash-funktioner är envägs så kan de inte använda det här hash-resultatet till någonting annat än just när personen loggar in. Det är inte så att de kan ta det här resultatet och ge det till någon och säga, här är lösenordet. Nej. För det är inte lösenordet. Det är bara hash-resultatet av lösenordet. Och det kan ingen kolla upp på det liksom. Men Nej, du, du, sa ju, du sa ju också att det fanns... Eh, saker som kunde bli samma sak. Ja, precis. Men det är ytterst osannolikt. Att man... Det är helt otroligt osannolikt. Okay. Mm. Det är, jag tror inte att du ska försöka, besöka, försöka hitta det. Nej. Det kommer du inte hinna göra på din livstid, tror jag inte, Nej, okay. Tyvärr. Då lägger ner det på <laughs> Gör det. <laughs> Innan det är uppstartat ens. <laughs> Ja, precis. Mm. Eh, skulle det vara så att när användaren skriver in sitt lösenord att den skriver ett tecken fel Mm. Då kommer det vara, precis som jag beskrev det med den här bilden, så kommer resultatet vara fullkomligt helt Just, annorlunda. Just det, det här, om, om man glömmer att ha en stor bokstav i ja. början, typ eller ja, så här, ja. i sitt lösenord, så blir det ju helt Ja, och fel. det sajten ser här nu är ju helt enkelt att hashresultatet som har kommit ut är något helt annat. Mm. Den har ingen aning om vad det var som var fel i lösningordet. Den vet bara att det var fel. Just så. så då säger den till användaren att det här var fel, försök igen till. Mm. Och när användaren då skriver in rätt lösenord så förs det genom hash-funktionen. Hash samma hash skapas. Och, och den man letar upp. Eller säger att det är samma. Och den, den godkänner detta. Ja, just det. Mm. det. är smart. Det är väldigt, väldigt smart. Så detta betyder som sagt, så som hash-funktionen används och lagras, mm. det betyder att om någon skulle få tag på de här filerna så skulle de inte kunna lista ut vad lösenorden var. Nej ja, just det. Förutsatt. Att lösenorden är starka. Ja. ja. Att de är skrivna på ett bra sätt. Ja. Skulle det vara så att du har vad som brukar sägas vara det mest använda lösenordet i världshistorien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Om du har det som ditt lösenord ja. så är det ganska troligt att den som försöker komma på ditt lösenord själv har kört igenom det här genom en hashfunktion och listat ut vad hashresultatet av den här. Ja, just det. Och får han då tag i den här listan med all hashfunktionsresultat. så S kan han se att de här har det som lösenord för att det är samma. Ja, precis. Och sen så kan han bara använda det på sajten helt enkelt. Ja, just det. Mm. Så man måste ha ett säkert lösenord. Mm. Ehm, just eftersom det alltid ger samma resultat alltid. När man som du pratade om förra man... veckan. Hur man gör ett säkert lösenord. Ja, precis. Mm. Det är alltså med längden och innehållet och så vidare. Ja, mm. För att bli av med det här problemet. Det kan man faktiskt bli. Man kan bli av med det här problemet att haschresultaten alltid ger samma resultat. Mm. Och det gör man genom att lägga till lite salt. Och nej, du hörde inte fel. Det nej. heter faktiskt salt. Okej. Okay. Men... Salta haschet lite. Ja. Så skulle man faktiskt kunna säga. Absolut. Det är så att i moderna system så använder man inte bara haschfunktioner utan man använder något som heter salt också. Mm. Och detta är helt enkelt slumpmässigt Genererar ett tal som blandas med lösenordet innan lösenordet genomgår hash-funktionen. Mm -hmm. Så man tar lösenordet som användaren skriver in, uh -huh. genererar ett, ett långt men slumpmässigt tal som mm -hmm. är så slumpmässigt och så långt så att det kommer i princip aldrig någonsin ske igen att det, att det talet genereras. Okay. Så blandar man det med lösenordet och då får man bara en, som vi har pratat om i andra kryptografiavsnitt, så får man en helt enkelt en, en blandning av siffror och tecken som inte har någon mm. betydelse överhuvudtaget. För att man tog in den här slumpmässiga delen så får man även ett slumpmässigt resultat. Och det körs ändå genom hash-funktionen. Precis, och resultatet efter den här saltningen körs genom hash-funktionen. Och sen men, så sparar man hash på servern. Men hur blir det då? För om det är, slump, är det slumpmässigt varje gång eller är det bara en gång per användare då i så fall? Fantastiskt bra An fråga. Tack jag. så mycket. Ja. <laughs> Hash-funktionen <det>, hash <laughs> är ju likadan varje gång. Ja. Och saltet är även likadant varje gång. Men är unikt för varje användare. Men hur lagras det då? Det lagras på servern. Säkert på ett, på ett säkert sätt. Så, liksom, så inte, inte genom en hash, hash funktion utan... Nej, den, den lagras på servern okay. som en nyckel till en kryptografi, mm. skulle man kunna säga. Okay. Eh, så när användaren ska logga in så anger den sitt lösenord. Lösenordet genomgår salt och sen en hash-funktion. Mm. Och är resultatet efter detta exakt samma så är lösenordet rätt helt enkelt. Okay, just det. När man använder den här saltet då så betyder det att två användare som har identiska lösenord de kommer inte ha samma hashresultat eftersom man blandar in det här. Det är väldigt salter. snällt tänkt mot de som har dåliga lösenord. Ja, det är väldigt snällt där. Det betyder ju, även om man har dåligt lösenord så kan man fortfarande gissa fram det på andra sätt. Ja. Bara gå till sajten och skriva 1, 2, 3, 4, 5, 6 och se om det fungerar. Ja, just det. Och prova så tills man hittar rätt. Mm. Det som jag pra vi pratade lite om, brute force-attacker förra veckan. Okay. Och det är ju sådana sy system som man kan använda för att lista ut lösenordet, även om Hashning och, och salter används. Mm. Mm. Jag tänkte poängtera nu innan vi går vidare att hashfunktioner är väldigt mycket bättre än kryptering. Mm. Just för att hashfunktioner är en enkelriktad gata. Det ja, går det. inte att komma åt andra hållet. Nej. Har man en kryptering så är hela grejen med kryptering att man ska kunna komma åt andra hållet. Ja, just det. det ska bara vara svårt att göra det liksom. mm. För när man har en kryptering så har man ju en nyckel för hur man kommer att tillbaka oh, ja det. till resultatet. Men det, men det existerar inte i hashfunktionen. Och det är bra att hålla i huvudet nu när jag tänkte berätta en kort historia om ett företag som heter Adobe. Mm. Det är ett mjukvarufö mjukvaruföretag. Ett yep. av, svårt att säga <laughs> <Tullbricker. tyglän. Yep. laughs> Ett av världens största mjuk mjukvaruföretag. Tack mjuk så mycket. Ja. <laughs> Ja. Adobe i alla fall. Ja, de utvecklar de. program så som Flash Player. Det är en av, ett av världens mest använda plug program mm -hmm. som hjälper oss att titta på videor på internet, reklam och så vidare. Mycket av det drivs av Flash. Det hjälper oss att kolla på reklam. <laughs> Tack. Ja. Det är det faktiskt. <laughs> ja. Även om du inte vill det. Ja. Ähm, ja. De utvecklar Photoshop bland annat. Väldigt mm. populärt bildbehandlingsprogram. Och många andra kreativa program skulle man kunna säga. Precis. Mm. Adobe har under det senaste året skulle man kunna säga tvingat sina användare till att registrera konton på deras sajt just för att de har gått över till en prenumerationstjänst mm. där man betalar varje månad för de program man använder istället för att bara köpa programmet så leva happy ever after. Okay. Så um, väldigt många konton finns på deras sajt mm. vilket var ett problem när de under Början av oktober berättade att de hade blivit attackerade och de som attackerade hade fått med sig kontouppgifter för två miljoner Adobe-användare. Och de här okay. kontouppgifterna, de innehöll lösenord, användarnamn, e-postades, konto- och kreditkortsuppgifter ja, och så gott som allting som, som eh, användarna hade angett mm. till Adobe. Sen gick det ungefär en månad. Vi hörde inte så mycket mer från Adobe. Nej. Och sen så sa de att oj, så har vi två miljoner. Vi menade 38. <laughs> det var faktiskt inte så att de menade 38. Men de hade insett här nu att det var lite värre än vad vi trodde. Okej. Två, Denna två veckan, miljoner är ändå ganska mycket. Men 30. Två miljoner. 38 är ganska extremt många personer. Det är ett par Sverige. <laughs> ett par Sverige, precis. Ja. Den här veckan blev det inte bättre. Nej. Under början av veckan... Berättar de att mer än... Jaha, den här veckan som var nu Den du? här okay. veckan som var nu, precis. Ja. Så berättar de att... Oj, så har vi 38? Vi menar menade 150 miljoner. Oj, jaha. <laughs> så <laughs> kontouppgifter till 150 miljoner användare har någon stulit. Ja. Det var inte så bra. Nej. Men grejen med hashfunktioner och kryptering och allting som jag har pratat med är att om det görs på rätt sätt... Hur mycket vill vi än vet om det här, MD5 och så vidare. Mm. Alla vet precis hur man använder MD5. Så an Använder man det, så är det säkert. Ja, det är inte mycket mer än så. Nej. Och det har inte så stor betydelse att någon har den datan. Nej. För det är bara massa slumpmässiga siffror. Ja, om man inte vet vad man ska göra med den datan. Ja. Problemet här var ju att Adobe hade ju kanske inte riktigt varit så duktiga, tyvärr. De hade inte hashat. De hade inte använt hash eller salt överhuvudtaget. Ah. De... De hade dock tänkt vi kanske, kanske att vi ska göra någonting med det här. Inte bara, bara skriva läsordena i en textfil. Nej. Så de hade faktiskt krypterat det. Ja. Problemet är ju att som jag sa så är ju kryptering aldrig i närheten av så bra som hash är. Nej. För kryptering är ju tänkt att man ska kunna ta tillbaka det. Mm. Och skulle någon få tag på de här nycklarna då, då blir det inte alls roligt. Nej. Det är faktiskt så att de som attackerade har faktiskt inte hittat nyckeln. Nej. Men de har insett att även om Adobe försökte kryp kryptera detta ja. så gjorde de det jätte, jätte, jättedåligt. De har använt exakt samma nyckel till varenda användare. Vilket Aha. betyder att för alla lösenord här mm. så använder exakt samma nyckel till exempelvis lösenordet 123456 ja. så får vi ett resultat efter det. Och tar vi en till användare som har 123456, tar exakt samma nyckel, krypterar det Mm. Då kommer vi få precis samma resultat. Eftersom vi använder samma ja, vinkel Och det är detta problemet som hash ja. har också. Ja, men som vi löser genom salt. ja Och det hade de inte heller då? Och de har inget salt eller Nej. något sådant. Så okay. det betyder att alla användare som har osäkra lösenord de lösenorden vet vi i princip. Ja. Till de här användarna. <laughs> Adobe bestämde sig för att återställa de lösenorden som var som var Påverkade. Typ 138, eller var det? 150 150 miljoner. Ja. Ja. Den siffran har gått lite upp och ner, så här, okay. beroende på vem man läser. Men det ligger någonstans där. Ja. Väldigt många i alla fall. Det är väldigt många. Och det var ju ganska bra att de återställde lösenorden, eftersom väldigt många användare faktiskt har fått sina lösenord stula. Ja. Mm. Och just eftersom det är så lätt att se användare som har simpla lösenord, just mm. vilket lösenord de använder, så är det faktiskt några som tyckte att det var roligt att titta igenom den här datan. Och de såg att nästan två miljoner av de här användarna mm. har använt lösenordet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Två miljoner? Det är alltså två miljoner av <laughs> de här användarna som har, valt, sjukt. som har valt detta lösenordet. Och sen så finns det ju många andra lösenord som är otroligt an ja. som används av väldigt många. Men just detta är... Password, ju... typ. Password, ja, precis. Ja. Det är ju ett väldigt klassiskt lösenord som man kan ja. ha. Oj. Så tänk på detta folk. Använd bra <laughs> lösenord, för det kan gå åt skogen om man inte gör det. Ja. Problemet här med Adobe är ju att de har faktiskt använt samma nycklar som de har använt till sin kryptering av lösenord till så som, eh, ja, konto, kredituppgifter och så vidare. Och sånt. Jättebra. Eh, Jobbigt, som tur, tur, tur är det väldigt att det inte är fler än en person som har samma konto. Nej, så vi kan inte lista ut det på Nej, det sättet. Precis. Men skulle någon få tag på nyckeln som Adobe mm. använt, då vore det inte så roligt för oss. Nej. Så det är ett exempel på hur det kan gå i verkligheten och varför man ska använda hash och salt. Ja, just det. Men även varför man ska använda ett bra lösenord. Ja. Mm? Varför man ska använda hasch har vi alltså <laughs> Precis. Fördelar. Lyssna nu, roga här <laughs> barn. <laughs> Och salt. Även. Och salt. Mm. Ja. Det ger väldigt mycket smak faktiskt. Mm. Absolut. Mm. Mm. Så nu har vi pratat lite om Adobe. Och som jag märkt så är det någonting, kanske inte bara någonting, utan flera saker som inte riktigt gott som det ska här. Mm. Och det kan ju ha lett till att lösenordet för vissa användare har läckt ut. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad gör vi nu? Nu när, lösen, när någon mer än jag vet vad mitt lösenord är. Ja. Vad händer då? Och det är ju så att om inte systemet använder något annat sätt att försöka identifiera personen på. Mm. Alltså kräver något annat sätt att identifiera än lösenordet. Då är man ju helt enkelt körd. Ja. <laughs> så länge man vet annan använda lösenord så är det ju helt enkelt så att den personen som har fått den här uppgifterna kan logga in. Mm. Det är inte så mycket mer man kan göra. Nej. Som tur är så finns det lösningen på detta också. Och det är så att man brukar säga att det finns tre sätt att identifiera en person eller en identitet på. Och det är genom någonting man vet mm. i datorvärlden skulle det kunna vara ett lösenord exempelvis. Ja. Det är någonting man har i datorvärlden skulle det kunna vara en dosa alltså som du har fått från din bank exempelvis. Mm. Eller någonting man är. Kan du komma på vad det kan vara. Någonting man är. Mm. Ja, du. Ja, men någonting man har något kroppsligt liksom. Ja, precis. Kanske. Ett fingeravtryck kanske. Ja, okay. ja Det skulle kunna passa som någonting du är. Ja. För de här tre olika kategorierna, de skiljer sig väldigt mycket. För De är nämligen olika sorters sätt att identifiera en person på. Och tillsammans skapar de en väldigt bra kombination. Åkan Hellström, där hörde vi alltså är med en midsommarnats dröm här på Radiosår. Det gjorde vi. Programmet om teknik. Precis. Ja. Vi har pratat om lösenord här idag ja. och senast så pratade vi om Adobe som hade lite problem. Mm. Stora problem. Kan man... Ja, precis. <laughs> det första jag ska säga här nu är att Adobe är ju bara ett exempel. Mm. Sånt här händer nästan varje vecka för stora företag. Så det är inte så att Adobe är en de ensamma om detta. Nej. Men många företag börjar ju inse att det är kanske inte är så bra för vårt rykte när Nej. sånt där händer. Och det är det ju verkligen inte. Men är det alltså vanligt att, att man inte haschar sina... Det är um... förvånansvärt vanligt. Okej. Okay. Jag ska säga så här att det finns inget sätt för oss, eller väldigt, åtminstone väldigt få sätt för oss att lista ut hur vi den hemsida använder hash och salt. Mm. -hmm. Om inte vi faktiskt får se dess data. så, alltså, vi använder hash. <laughs> Exakt, <laughs> på överst. <Så. laughs> vi använder hash. Ja. Ja. Det skulle man faktiskt kunna skriva, det vore jättebra tycker jag. Ja. Om man skriver att man använder hash och salt. För då skulle mm. jag bli jättemycket, då Skulle jag bli jätteglad faktiskt. Men det, det gör man inte helt enkelt. För ja. Folk förstår tyvärr inte vad det betyder. Få skulle bli glada för det tror jag. Ja det tror jag också. På Facebook, vi använder hash. <laughs> Min poäng är i alla fall att om vi inte ser den datan som lagras på servern så kan vi inte veta om de använder här. Nej. Um, och den enda gången vi faktiskt ser vad, vad som finns på servern är ju när det läcker ut. Ja, just det. Så det är ju som, sådana här situationer som i Adobes fall ja. när vi faktiskt hör om det. Just det. Mm. Vad jag sa innan pausen direkt var att vad händer när vi inte har ett lösenord som är så jättebra? Mm. Och vi pratar om flerstegsverifiering, alltså olika sätt att verifiera någon på. Det kan vara genom någonting man vet, någonting man har eller någonting man är. Precis. Och de här, kombine kombinerar man de här olika sätten att identifiera en person på eller verifiera en identitet så skapar man någonting väldigt kraftfullt. Mm. Det är nämligen så att skulle man be en användare att både ange ett lösenord men även kräva den att den har en fysisk grej. Ja. En fysisk sak. Ja. En, en dosa eller en telefon eller sånt. Ja, som så om man måste ha både de här två olika sakerna, då har det ingen betydelse att man har ett lösenord. Nej. Om man också måste ha telefonen. Precis. Och det betyder att också att om man bara har telefonen men inte har lösenordet så kommer man inte heller någon vart. Och det är det som är kraften i flerstegsverifiering. Ja. Och det är även så som bankerna de svenska bankerna, många av dem i alla fall, har försökt hålla sina system säkra. Mm. De har skickat ut bankdoser till sina användare. Och ofta så fungerar de så att för att man ska sätta igång sin bankdosa så behöver man ange en pin eller ett lösenord av något slag. Ja. Och detta är alltså någonting man vet, det här Precis. lösenordet. Just, ja. För att komma in och använda den här bankdosen. Men man kan inte komma någonstans om man bara vet PIN-koden. Nej. Den, är den är oanvändbar om man inte har dosan. Ja. Och har man inte pin så kan man inte använda dosan. Det är väldigt smart faktiskt det här. Det är otroligt smart faktiskt. Mm. Så så sätt kan man använda flera olika sätt att identifiera eller verifiera någon för att skapa ett säkrare system. Ja. Nu för tiden är det faktiskt inte bara bankerna som använder sådana här system. Nej. För det är, under åren så har ju företag företag som har hållit på med säkerhet på nätet insett att det finns problem med lösenord. Faktumet att vem som helst kan skriva in det här lösenordet så länge de har rätt så kommer de in. Ja. Så många stora internetföretag har börjat med flersexverifiering. Exempel e exempelvis eh, Google, Twitter, Aha. Facebook, eh, Microsoft, Dropbox. Jättemånga Jättemånga företag använder nu flerstegsverifiering, eller tillåter användning av flerstegsverifiering okay. på sina hemsidor. Hur? Det här får du nog utveckla, tror jag. Ja. <laughs> Tack. Ja. <laughs> <Varsågod>. <laughs> De flesta använder någonting som till många användare som kanske har använt detta känner igen som Google Authenticator. Det är en mm. app som man har på sin telefon eller sin tablet eller något sånt. Inte jag. Jag du vet. använder tyvärr inte det. Nej. Nej, jag använder det på alla konton jag kan faktiskt. Okay. För det är väldigt eh, användbart. Vad med det då? Eller bara kort. Den här appen, den genererar en sträng siffror för varje konto som man har. Aha. Så för mitt Google-konto så genereras en sträng siffror. Mm. Och för mitt Twitter-konto så genereras en sträng siffror. Och den här strängen siffror, den uppdateras var trettionde sekund. Den är nämligen baserad på hur mycket klockan är. Det är typ som den här engångskoden på bankdosan? Det är ganska exakt Aha. faktiskt. Okay. För även bankdoserna är tidsbaserade. Mm. Eh, men detta är då helt enkelt bara en mjukvarubaserad sån. Man okay. behöver ju inte ha en dosa. Det man behöver bara en telefon där den här appen är installerad. Ja, och där kontot är verifierat att få tillåtelse att generera den här koden ja. på den hårdvaran. Precis. Så den här koden som ändras var 30 sekund. Den består generellt sett av siffror sex siffror oftast. Mm. Och sex siffror som vi pratade om förra veckan kanske inte låter så jättesäkert om man ska snacka om lösenord och sånt. Nej. Men just eftersom den är i konstant förändring så ja, är det. det ändå ganska säkert. Ja. Just eftersom om det är någon som försöker mm. attackera det så behöver man först och främst lösenordet. Det korrekta lösenordet. För den, de 30 för Nej, för är det är kontot om man säger så. Aha, ja. Och sen så ja, behöver så. den mm. de sex siffrorna för det kontot som genererats på den här appen. Precis. Så det är väldigt, väldigt säkert system. Ja. Eh, så när man ska logga in och till ett konto som använder sådana här system så anger man sitt vanliga lösenord. Ja. Det är alltså någonting man vet. Mm. Sen tar man upp sin telefon, öppnar den här appen, letar reda på det kontot som man ska logga in med ja. och där står en sexsiffrig kod okay. som man skriver in på sin hemsida och sen loggar man in. För de här sexsiffriga koden den gener genereras parallellt på hemsidan. Ja. Just eftersom den bara är baserad på vilket konto det är och hur mycket klockan är. Ja, så. så kan de göra det utan att prata med varandra. Så ja. kan de göra det parallellt. Och då på så sätt kan hemsidan veta vilken kod det är som är aktuell. Och det här görs alltså på de företagen du sa för, förut. Facebook, Twitter, precis. Dropbox och så vidare. Mm, precis. Det är väldigt få företag som använder det här som standard. Just okay. eftersom användare inte riktigt har vant sig vid att använda det. Nej. Så Google och Facebook och de här har inte riktigt vågat tvinga på folk att göra detta. Nej. Men alla de här... Det är på gång kanske? Det, det kan man kanske säga. Men alla de här... På. Ja, det kan vi verkligen hoppas på tycker jag. Eh, men alla de här ger åtminstone sina användare möjlighet att använda sådana mm. här system. Man skulle kunna påstå att det här låter ganska krångligt att man ska behöva ange sitt lösenord som ska jag ta upp min telefon, ska jag starta en app ska ja. och så vidare. Men det som är trevligt med det här systemen tycker jag är att de är baserade på faktumet att du vanligtvis inte använder så många datorer. Mm. ofta så kanske du använder en dator hemma, ja. kanske en på jobbet kanske en tredje kanske din partner har en egen ja. dator eller så. så du använder inte så många datorer Nej. och så är det för väldigt många människor. Ja. Så de är baserade på att man kan verifiera olika datorer att vara pålitliga. Okej. Så när, när man använder de här båda verifikationerna, använder en flersäktsverifikation, mm. så kan man säga till hemsidan att just på den här datorn så behöver jag inte ange min andra genererade kod. Man kan spara ett, liksom... man, ja, ja. man, kan, man kan säga att den hoppar över det ja. nu. Det som gör det till en flerstegsverifiering mm. på den datorn. Precis. Dock betyder det inte detta att vi blir av med flerstegsverifieringen. Nej. För vi har ju fortfarande någonting, ett lösenord, någonting man vet. Mm. Och vi har fortfarande någonting som man har. Det ja. är alltså den bekräftade datorn, den verifierade datorn. Just det. Mm. Så vi har fortfarande flerstegsverifikation. Ja, efter en liten låt så ska vi prata lite om lösenordsledtrådar. Det tycker jag låter bra. Undercover Martin med Two Door Cinema Club här på Radio Show i programmet om teknik. Vi pratar om lösenord, det har vi gjort hela programmet. Ja. Och nu ska vi prata om någonting som börjar på lösenord men som slutar på ledtrådar. Aha. Lösenordsledtrådar. Precis. <laughs> fint Ja. <Yep>. Lösenordsledtrådar, <laughs> vet du vad det är för någonting? Ja, det är väl om man, om man glömmer bort sitt lösenord att man kan få en liten hint om vad ens lösenord är. Precis. De Eller en är... Hint. man kan få det att skicka till sig på sin mail typ. Ja, näs, är det är nästan att du tänker rätt. Lösenordsledtrådar är faktiskt sånt som vissa sajter och vissa operativsystem säger att man bör fylla i. Det är exempelvis någonting som kan påminna dig om vad lösenordet är. Aha. Så det, står här, det kan stå under lösenordsledtråd. Det, det, eh, det är alltså inte Din, din mammas andra namn. <laughs> okay. ah, ja. Och sen så, så man kan komma ihåg Vad det är för lösenord Det är alltså inte det här säkerhetsfråga och Nej, så stå, nej. nej. Okay. Lösenordsledtrådar är alltså Någonting som kan ge dig ett tips Om vad ditt lösenord är mm. Så att du inte behöver återställa ditt lösenord Om du har Just råkat det. glömma av det ja. Och eh, De är fantastiskt usla <laughs> Använd aldrig Lösenordsledtrådar För då har du missförstått någonting Aha. För lösenord det som vi pratade om förra veckan, ska inte ha några mönster i sig. Nej. Man ska inte kunna lista ut dem på något sätt. Nej, har du en ledtråd då så vet jag inte riktigt vad du har tänkt. Då vet ju den här, den som försöker ta, hackas in på ditt konto, att du har ett osäkert lösenord om du har en sån inte. Så är det precis. Sen så, om du har ett otroligt dåligt lösenord så kanske du till och med kan lista ut vad det är för lösenord. Ja, precis. För, <laughs> genom det här... De första sex siffrorna i... <laughs> eller ja, du, du ska bara veta vad folk skriver. För Oj. genom det här Adobe-läckaget som, <laughs> ja. som vi snackade om 150 miljoner användare. Mm. I det här läckaget så kom någonting som Adobe kallade lösenordsledtrådar med. Det var okay. många användare som hade angett sådana här. Okay. Och just eftersom krypteringen var ganska usel mm. så kan vi faktiskt ta en titt, närmare titt på vad det var som faktiskt stod där. Oj. Och jag tittade på, bara några timmar innan programmet här, vad det var som folk hade angett. Uh. Eh, och några, några som jag hittade var exempelvis rhymes with ass word. Åh oh, <laughs> nej, men det är ju åh, oh, stackars. Ja, eh, så det, det finns ju otroligt många dumma sätt att skapar lösenordsledtrådar. Ja. Och mitt tips är att ange aldrig dem, för då är det någonting som har gått snett. Ja. Behöver du ange dem så lägg händerna på tangentbordet så, så skrivs det någonting. Ja, typ så. Det. så seriöst behöver du ta lösenordsledtrådar. Ja. För de är ju bara helt onödiga. <laughs> Okej. Okay. Eh, sen finns det också någonting som heter säkerhetsfrågor. Ja, precis. De används ofta, ofta i även moderna system. Mm. Exempel Apple är ett, ett företag som kräver säkerhetsfrågor mm. och säkerhetssvar givetvis. Precis. Och de här frågorna används när man ska återställa lösenord eller göra andra stora förändringar när det gäller säkerhet i ett konto. Ja. Och återigen ska jag poängtera att lösenords eller säkerhetsfrågor är meningslösa och jättedumma. Okay. Jag vet inte riktigt varför de har såna här. Nej. Men Även här så, om man har en säkerhetsfråga ja. så brukar det vara typ vad heter din hund ja. eller något liknande. Vad heter din första lärare? Ja, och nu har vi återkommit till det här att nu finns det något helt plötsligt något mönster. Ja, om man kan så... ange säkerhetsfrågorna istället för ett lösenord mm. då blir vi av med den här omöjliga gissa ett lösenord-grejen. Ja, och nu kan vi istället kanske gå in på din Facebook-profil och se vad din mamma heter. Ja. Det blir inte så svårt Nej, helt plötsligt. Det... Så var, varför man har säkerhetsfrågor det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej. Men om det är så att man ska skapa ett konto där man måste ange säkerhetsfrågor mm. så är det som jag brukar göra och det som jag definitivt rekommenderar är att generera ett slumpmässigt lösenord och ja. använd det som svaret. Sen Aha. skriver du ner det och sparar det någonstans. Ja, det. Så om någon frågar dig vad, vad heter din mamma i andra namn? Då är det helt enkelt något slumpmässigt ja. som bara har, som du har sparat och lagt undan. Ja, precis. Och det är ju precis, precis lika svårt att gissa som ditt lösenord. Ja. Och därmed så blir du inte av med den här säkerheten. som Det man var kan... ett väldigt bra tips faktiskt. Ja, visst var det. Ja. Och man kan verkligen fundera hur de har tänkt. För, för ja. så som exempelvis Apple använder så är det som om säkerhetsfrågorna skulle vara mer säkra än ett lösenord. Det är ju tvärtom. Det är nästan. ju verkligen tvärtom, ja. ja. Om, om frågorna har ett seriöst svar så är det ju ja. definitivt tvärtom. Ja. Så det var ett litet sista tips här idag. Mm. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta lite vad vi har snackat om. Ja, visst. Vi började med att prata om eh, hashfunktioner funktioner yep. Och det är alltså sådana funktioner som när man kör genom data genom den mm. så kommer man få någonting som ser slumpmässigt ut mm. men som har en viss längd. 32 tecken. 32 tecken, ja. i, exempelvis i MD5 som det heter, den här ja, mm. eh, hashfunktionen mm. Och eh, resultatet som vi får har ingen synlig koppling till vad vi började med. Nej. Och det är så gott som omöjligt att gå åt andra hållet. Så vi kan, inte, vi kan inte börja med resultatet och ta reda på vad, det var vi, vad vi utgick ifrån. Nej. Så de används för att lagras på servrar för att bland annat bli av med lagringsproblem. Ja. Men även för att helt enkelt inte spara något lösenord på någon server. Av säkerhetsskäl. Av säkerhetsskäl, mm. precis. Och så använder vi salt som vi pratade om. Yep. Slumpmässigt genererade tal som adderas då till lösenordet. Mm. Så att inte två lösenord som är identiska Ser. ska få ja. samma hashresultat. Just eftersom hashfunktionerna alltid fungerar likadant. ja. Och sen pratade vi lite om Adobe. Hur mm. de har hanterat de senaste grejerna de har gjort. Ja, dåligt. <laughs> lite, mindre, lite mindre bra saker. Ja. Vi pratade om flerstegsverifikation. Alltså någonting du vet, någonting du har, någonting ja. du är. Och så avslutade vi med lösenordsledtrådar och lite säkerhetsfrågor. Precis. Nästa vecka ska vi prata om virus och attacker mot persondatorer. Mm. Det ska bli väldigt trevligt. Det Och jag hoppas jag. att du är här nästa vecka också. Garanterat. Ja, vi ses då. Det gör vi. Tack. Hej då!